Bismillah ar rahim Kaže iman Buhari, Allah mu se smilovao. je Abdulaziz ibn Abdullah u Visi, njemu Malik, a ovome Isak ibn Abdullah ibn Ebu Talha prenosi jeći od enasa ibn Malika da je rekao Išao sam sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi ve sellem, a na njemu je bio nedžanski ogrtač s debelim porubom. Tada ga je sustigo jedan beduin, uhvatio ga za ogrtač i snažno potigao. Pogledao sam kaženec i vidio da je koliko ga je bio snažno potigao tjerovesniku vasallahu alaihi veselim rame na žuljilo porubog rtača. Zatim je rekao, Muhammede, reci da me daju nešto od tvoga imetka. Tjerovesnik se ukrenuo prema njemu, nasmio se i narijedio da mu daju. Alhamdulillahi rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala nabijina Muhammed. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova. Salavate i salame donosimo na Allahov poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashaabe. Nastavljamo sa komentarom knjige o edebu iz Buharijeve vjerodostojne izbirke haditha. Već nekoliko sedmica družimo se sa poglavljem koje imam Bukhari, Allah mu se smilovao, naslovio Babu tabassumi wal dhahik poglavlje o osmjehivanju i smijanju Autor Imam Buhari rahimehullah u ovom poglavlju naveo je desetak haditha u kojima se spominje navodi osmijeh ili smijeh Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u određenim prilikama i situacijama Prevodio je govor o, ne o nekoliko tih hadisa aveceras Uza Allahovu pomoć nastavljamo sa komentarom sljedećeg haditha, kojeg smo čuli malo prije. Kaže imam Bukhari, rahimahullahu ta'ala, u ovom hadithu, Haddethena Abdulaziz ibnu Abdillah al-Uvaysi. Kaže priječao nam je Abdulaziz ibnu Abdullah al-Uvaysi. A ovaj rabija Abdulaziz ibnu Abdillah ibn Yahya Imeno Amr al-Qurashi al-Amiri al-Uwaisi Abu al-Qasim al-Madani bio je poznat po fikhu, učitelj imama Buhari, bio je pouzdan ravija. Nije poznato kada je tačno preselio na Hijaz, ali Hafiz al-Zahabi rahimehullah tvrdi da je živio otprilike negdje do 220 do 220. hidžeske godine. Allah najbole zna. كارجو بأي ربيا بلزيز الوهيسي حدثنا مالك بريتاونا ميه مالك مالك كوي سسبومنه ووهوم لانسو يه مالك ابن انس وزناتي امام مدينة مالك ابن انس ابن مالك ابن ابي عامر الاصبحي الحميري القرشي تبيوه يزقلمنا قريش ابو عبد الله المدني امام دار الهجره Znači, njegov nadimak je bio imam Darul Hijre, imam Medine, poznati učenjak, utemelitelj malikijskog medheba. či malikijski medheb je po njemu dobio ime, po imamu Maliku. Imam u hadithu, fiqhu, akidi i drugim islamskim znanostima. Jedan od najpouznanijih rabija općenito. Uh, imam Malik je autor poznate hadithke zbirke koja se zove Al-Muattah, koja je prevedena i na naš jezik i koja se smatra jednom od najvredostojnih knjiga. Tači prije pojave Buharijevog i Muslimovog sahiha, Muvatta Imam Malika bila je najvredostojnija knjiga nakon Kur'ana, kao što je rekao Imam Šafija i drugi učenjaci. Imam Malike na Herat preselio 179. hidžreske godine, da mu se Allah smiluje. Kaže Imam Malik: "An Is'hak ibn Abdullah ibn Abi Talha, od Is'haka Ibnu Abdillaha Ibnu Abi Talhe. A ovo je bio uluk od poznatog ashaba Abu Talhe Al Ansariya, Al Najjarija. Ishaq Ibnu Abdillaha bio je pouzdan i dobar avija. Nakhere preselio 132. hijjreske godine, a neki historičari kažu i poslje toga. Zatim ovaj Ishaq prenosi od Enesa Ibnu Malika. A Enes Ibnu Malik već ranije smo ga spominjali poznati ashab Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Malik ibn Nadir ibn Damdam al-Amsari Abu Hamza al-Khazreji, jedan od Arabija Islama, jedan od ashaba koji su prenijeli najviše haditha od Allah-u Oposanika sallallahu alaihi wasallam. Bio je sluga Allah-u Oposanika sallallahu alaihi wasallam. Služio ga je deset godina. Uh, ukupan broj haditha koje prenosi قد الله ابو صلى الله عليه وسلم يديه الى 286 حديثة كاج مالك كان كاج انس بن مالك كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كاج عيسى وسم سال الله من صنيكم صلى الله عليه وسلم وفي روايه توه دلوا ده يئلزي الله من صنيكم صلى الله عليه وسلم اجاب يقول ساوى دهسيلو كاج عليه برد نجراني غليظ الحاشيه Kaže, a na njemu je bio neđranski ogrtač sa debelim porubom. Či poslanik sellem e, obukao je ovaj ogrtač neđranski sa debelim porubom. Faedrakahu a'rabi. Kaže, i tada je sustigao jedan beduin, jedan pustinjak beduin. A beduini su živjeli daleko od gradova u pustinjama i bili su poznati po grubosti tibili su nekulturni i bez adeba i Allah subhanahu wa ta'ala je onima objavio nekoliko ajeta u Kur'anu u kojima ih opisuje opisuje njihovu grubost kaže al-a'rabu ashadu kufran wa nifaqan kaže pustinjaći ti beduini oni su najžešći u kufru na i licemirstvu wa ajdaru an la ljudi od toga da poznavaju granice Onoga što je Allah objavio suome poslaniku. Znači ovaj pustinjak stigao je Allah u poslanika sallahu alaihi wa sallam kada je krenuo da uđe u džamiju, u mesečit. Fa djebede birida ihi djeb zeten šedideh. Kaže i uhvatio ga je za ogrtač, za ovaj neđranski ogrtač. I snažno ga potegao. I snažno ga potegao. U jednom od rivajeta ovog haditha spominje se da je uhvatio Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam sa leđa znači snažno je potjegao i povukao Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam za njegov ogrtač i ovaj ogrtač kojeg je Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam obukao dobio je ime Nežranski ogrtač po gradu Nežran znači bio je poreklo iz grada Nežran i dolazio je otuda a Nežran je poznati grad na Jugu Arabije i blizini Jemena i u tom gradu u Nežranu desio se događaj sa vlasnicima rovova kojeg je uzvišeni Allah spomenuo u suri Al-Buruđ kada su nevjernici iskopali rovove i zapalili veliku vatru te u njih pobacali svakog koji je vjerovao uzvišenog Allaha i odbio da mu učini širk znači ovaj ogrtač dolazio je iz tog grada iz Neđerana i dobio je po njemu naziv Neđeranski ogrtač ovaj beduin sustigao je poslanika sallallahu alihi sellem, kada je kreduo da uđe u džamiju i povukao ga sa leđa snažno i žestoko dotle da je ovaj ogrtač nažulio rame a u drugom rivajetu vrat Allaho poslanika sallallahu alihi wasallam znači toliko žestoko ga je povukao Da je taj ogrtač koji je bio inače grub, grubog materijala, ostavio trag na ramenu, a u drugom rivajtu na vratu Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zatim je rekao ovaj beduin, ja Muhammed, o Muhammede, i nije mu se obratio sa edebom riječima o Allahu poslaniče, o vjerovjesniče, kao što su inače imali običaj da se obraćaju poslaniku sallallahu alaihi wa sallam njegovi ashabi. Nego je rekao, o Muhammede, dozivajući ga njegovim imenom. murli min mali lahi indak. Kaže, reci mi, ili naredi, da mi daju od Allahovog imetka koji je kod tebe. Kaže, ode u prijevodu, od tvog imetka. I ovo je površan prijevod. Doslovni prijevod bi bio, naredi da mi daju od Allahovog imetka koji je kod tebe. Kojeg posjeduješ, kojeg, kojeg ti je Allah dao. To jest... Tražio je da mu se dadne iz bejtulmala, iz državne kase, da mu se dadne od zekata. Kaže, fel tefete ilihi, kaže, poslanik s.a.v. se okrenuo prema njemu, fadahik i nasmijao se. Nakon što je ovaj čovjek postupio onako kako je postupio, bez edeba i uvažavanja Allahu Allah-u poslanika s.a.v. Znači, povukao ga, je, povukao ga je snažno za njegovo grtač i... Toliko snažnog je povukao da je taj ugrtac ostavio trag na ramenu ili vratu Allahu poslanika sallallahu. Još ga doziva ovako bez edeba, bez uvažavanja i pošt, poštivanja. Doziva ga: "O Muhamede, posali ik sallallahu alayhi ve sellem, saokrenu prema ovom beduinu, prema ovom čovjeku, blago se okrenuo prema njemu i udario ga šakom. Nije vallahi, plunog ga u lice, nije vallahi. Naredio ashabima da mu glavu cijeku. Nije vallahi. Pa dobro, šta je uradio? Nasmijao mu se. Nasmijao mu se. Nasmijao mu se Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam. U drugom rivajetu je došlo da mu se poslanik sallallahu alaihi wa sallam samo osmijehnuo. I naredio da mu danu ono što traži. I ovo se dešavalo, draga braćo, više puta Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. U više navrata su beduini slično postupali sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. A on im je na isti način uzvratio. Nije naredio ni da se istuku, niti je naredio da im se glava osjeće, niti im je vratio istom jerom nego se poslanik sallallahu alaihi sellem, nasmijao ili im se osmijehnuo. Dajte nam danas nekog ko bi tako postupio. Ima li takvi danas? Oni koji se pozivaju na sunnet, koji se bore za sunnet, Tako vi postupili u ovom slučaju. A da ne govorimo o onima koji su daleko od sunneta. Znači tu je bio naš rasul, alihi salatu selam, Naš uzor i naš primjer. Neka su na njega najbolji i najpotpuni Allahovi salavati salame. I zatim je poslanik, salallahu alihi wasalam, naredio da mu daju. Naredio da mu daju. Znači da mu daju od zekata iz bejtul mala. Zato što je ovaj čovjek bio slabog imana. Trebalo je njegovo srce pridobiti u islam. Pa mu je poslanik sallallahu alihi wasallam dao od zekata zato što potpada u jednu od osam kategorija ljudi kojima se daje zekat, a to su Wal oni čija srca treba pridobiti u islam. Ovaj hadith zabilježili su Buhari, kao što vidimo ovde i na drugom mjestu u svojoj vjerodostojnoj zbirci, i također zabilježio ga je imam muslim u svom sahihu i drugi sabirači haditha Allahoposlanika sallallahu alaihi wasallam. I lanac ovog, lanac prenosilaca ovog haditha je takako i takako vjerodostajan. Hadith upučuje na mnoge mudrosti i koristi, a mi ćemo spomenuti, inša Allahu ta'ala, uz Allahu dozvolu i pomoć, kao što nam je, inače, običaj najbitnije od tih mudrosti i koristi. Na prvom mjestu ovaj hadith upućuje na ono radi čega ga je imam Buhari, rahimahullah, spomenuo ovom poglavlju. A to je propisanost smjeha i osmjehivanja. Vidjeli smo kako se Allahu pos. sallallahu alaihi wa sallam nasmijao ovom veduinu. A u drugom rivajetu, kao što smo spomenuli, došlo je da mu se osmjehnuo. I ovo je dokaz da je dozvoljeno smijati se, biti nasmijan, pogotovo kada zato postoji dozvoljen, dozvoljen povod. Ovdje poslanik sallallahu alihi wasallam nije se nasmijao ovom beduinu zato što mu je bilo smiješno to što je on uradio. Nego mu se nasmijao alihi wasallatu selam da bi pridobio njegovo srce u, u vjeru. Znači da bi omilio vjerovanje ovom beduinu zato što je bio nov u islamu, zato što nije poznavao Allahove granice i propise, nije znao da je obavezan uvažavati i poštivati Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato mu se poslanik sallallahu alaihi wa sallam nasmijao, a u drugom rivajetu osmijegnuo mu se, da bi mu pokazao svoje ahlak, a to je ono na čemu je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ti si zaista na najvećem stepenu morale je ahlaka. Također ovaj hadith upučuje na skromnost Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji je hodao po ulicama Medine, bez obezbjeđenja, bez čuvara, on sellem sal nije bio kral nego ponizni i pokorni Allahov rob. Nije imao razloga da se boji, niti da se oholi, jer je svakom davao njegovo pravo. Nije bio nepravednik, nije bio tiranin. Naprotiv, on je bio običan čovjek, samo što ga je Allah s.a.v. počastio poslanicom, I odlikovao na drugim ljudima. Či uzdigao ga je na najveću deređu koju čovjek može postići. A to je deređa stepen poslanstva i vjerovjesništva. A to čovjek ne može postići svojim dijelima. Nego to, nego zato Allah subhanahu wa ta'la odabire onoga koga želi od svojih robova. I odabrao je Muhammeda s.a.v i ukazao mu svoju milost i počast, zato što je njegovo srce bilo najčišće i najbogobojaznije srce od svih drugih ljudi. Čak su se i nevjernici čudili skromnosti Allahom poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa i Allah jalla u al u Kur'anu prenosi njihova riječi. وقالوا ما ли هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق i rekoše, a šta je ovom poslaniku jede hranu i hoda po pijacama. Pa im Allah, gelo šano, naakon nekoliko ajeta odgovara: Wa ma arsala qablaka min al-mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fi al jednog poslanika nismo poslali a da nije jeo hranu i hoda po pijacama? Naći svi poslanici su bili isti, svi su bili obični ljudi, nisu se oholili, niti uzdizali nad ostalim ljudima. Nego su živjeli skromno i skrušeno u pokornosti Allahu i tragajući za njegovim zadovoljstvom. Zaista je, draga braćo, jadan čovjek koji se oholi i uzdiže na drugim ljudima. Radi čega se oholi? Jel radi porijekla? Pa njegov prav otac, Adam a.s. stvoren je od zemlje. Neka se onda oholi sa svojim, neka se onda hvališe i oholi i ponosi sa svojim porijeklom, to jest sa zemljom. U to venje boli od drugih jer su svi ljudi porijeklamo da Adama alejhi salam a Adam alejhi salam je od zemlje ako želiš da se hvališ svojim porijeklom onda se hvališ i sa zemljom ili se možda čovjek ogoli radi znanja pa zar nije rođen kao neznalica zar nije rođen kao neznalica nije znao pričati ni čitati niti je razumio ičiji govor pa mu je Allah subhanahu wa ta'ala podario malo znanja Bez kojek će opet malo pomalo ostati. Pa radi čega se oholi? Radi čega se oholi čovjek. Možda radi bogatstva. Pa rođen je bez odjeće. Bez ičega. Kada je rođen nije ništa posjedovao. I u kabur će otići sa dva komada platna. A možda i bez toga. A i ako ode sa dva najkvalitetnija komada platna. I ta dva komada platna će vremenom istruhnuti. I ostaće bez ičega. I njegovo tijelo će istrovnuti. Znači čega se oholi čovjek? I zato je posanik sallallahu alaihi vasallam rekao da oni u čim srcima bude koliko je trun oholosti neće nikad osjetiti miriš dženneta. Danas uzvišeni Allah sačuva oholosti. Ovaj hadith također ukazuje na ahlak Allaho posanika sallallahu alaihi vasallam koji je hodao zajedno sa Enesom radi allahu anhu a Enes je bio dječak u to doba, Allahu posalih Sallallahu poslanih s.a.v. nije se stidio da sa njim hoda, da ga podučava, da ga odgaja, za razliku od pojedinih ljudi, koji smatraju da je hodanje sa mlađim osobama srabota, ili je uglednim osobama. Sve to su šetanske svese i proizvodi bolesnih umova. Poslanih s.a.v. je naš najbolji uzor. Također ovaj hadith, Upučuje je na da Allah poslanih sallallahu alaihi wasallam nije bio tiranin, niti silnik, niti oholnik. Vidimo kako se ovaj beduin usudio da ovako postupi sa njim alaihi salatu wasallam. Da je poslanik sallallahu alaihi wasallam bio poznat po žestiri, da je bio poznat po sili, da je bio poznat kao tiranin, valahi se ne bi ovaj beduin usudio da postupi ni blaže od ovoga. Ne bi se usudio da ga ovako grubo povuče za ogrtač i da mu se ovako nekulturno obrati. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je vladar u državi. Mogao je narediti da se ovaj beduin ubije ili bičuje ili da mu se odredi neka disciplinska mjera, ali ništa od toga nije uradio. Nego mu se alejhi ssalatu vesselam samo nasmijao ili osmijehnuo. I ovaj hadis je praktični primjer onoga što je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala rekao za Allaho posanika sallallahu alaihi wasalamu u Kur'anu wasalam, wa Ti si zaista veličansvenog ahlaka veličansvenog morala Ovaj bedu, beduin ga je povukao za ogrtač toliko da mu je nažulio vrat i rabe. još mu se grubo obratio bez ikakvog edeba bez poniznosti nego nadmeno i oholo te je tražio i metak Daj bi odi metka koji je ti Allah dao. Kao da je poslanik s.a.v. bio nepravedan i nije dijelio ljudima ono što zaslužuju i što ih sli slijeduje. Kao da je uskratio ovom čovjeku njegovoj metak, a on je daleko od toga s.a.v. daleko mu uskratio ono što mu pripada. I pored svega toga, on s.a.v. nasmijao mu se, a u drugom rivaje to osmijehnuo mu se. Tako vam Allaha imali veći ahlak od ovog. Nije stvar u da neko prema tebi postupi na ovaj način, a ti ga se bojiš i od njega strahuješ. Ali kada neko prema tebi postupi ovako, a ti ga se ne bojiš i možeš sa njim uraditi šta god hoćeš, pa je i pored toga osaburiš, strpiš se. I ne samo to, nego mu se nasmiješ. I ne samo to, nego mu učiniš i dobro. Daniješ mu ono što on traži od tebe. Wallahi, poslanik, sallallahu alihi wasallam, da je mignuo, Okom, ashabima, oni bi ga u tren oka do kraja čili. Ne bi ništa ostalo od ovog čovjeka. Ali Allaho poslali, sallallahu alaihi wa sallam, nije nabi givao očima, niti je bio silnik, niti tiradin nego je poslan kao milost svih svjetovima, kako kaže djela šenu, illa a mi te nismo poslali osim kao milost svih svjetovima, bio je milost i ljudima, i životinjama, milost, i vjernicima, i nevjernicima, i munaficima, i djeci, i odraslim, i ženama, i svakom, i svakom živom biću na dunjanuku, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je poslan kao milost. Ovaj hadith upućuje na veliki sabor Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam na uznemiravanjima od strane ljudi. Pogledajte samo njegov sabur, blagost i oštro umnost. Posalih sallallahu alayhi wa nije se srdio radi sebe. Niti se svetio radi sebe, nego je, svojim, nego je u svojim prsima nosio poslanicu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Njegov cilj je bio da ljudi krenu pravim putem, da se pokaju, da im omili srca za Islamom. Nije pozivao sallallahu alayhi wa sebi, nego je pozivao Allahu, saburao je na uznemiravanjima ljudi radi Allaha i u ime Allaha. Jer su ti ljudi neznalice, neodgojeni, nisu spoznali pravi put, pa je bio prema njima milostiv. Zato je pljenio srca svojim ahlakom. A kako ide, kada je ahlak crpio direktno iz Kur'ana, kako kaže Aisha radijallahu anha, kada je upitana o ahlaku Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kaže, kane hulukuhu al Qur'an, njegov ahlak je bio Kur'an. Znači čitav Kur'an je primjenio u prakšu. I tako trebaju da se ponašaju njegovi sljedbenici, vladari, uglednici, učenjaci, daje, predvodnici u narodu. Trebaju da slijede Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam u ovome. Da budu blagi sa ljudima. Da trpe njihova uznemiravanja i nerazumijevanja. Da praštaju i halale drugima. Da se ne srde radi sebe nego da saburaju radi Allaha i u ime Allaha, da na loše uzvrate najljepšim i najbolim. Tako, naređuje uzvišeni Allah. Vrati na loše onim što je najbolje i najlepše, či ne treba čovjek da se sveti radi sebe. Ako neko prema tebi pogreši da mu ti vratiš isto mjeru ne, nego vrati mu bolim. Budi ti boli od njega. Nemoj biti kao on i nemoj se spuštat na njegov steпени na njegov nivo nego se uzdigni iznad toga budi bolji od njega budi bolji od njega budi od onih koji je Allah subhanahu wa taala spomenu u ayatu makoji govori o tome uma yuqaha illa ne mogu uraditi ne mogu na loše uzvratiti lijepim i najljepšim osim oni koji su se okitili svojstom sabura i osim oni koji imaju i koje čeka velika nagrada kod uzvišenog Allaha, nagrada za takav postupak, a to vallahi ne, ne može svako, to mogu samo velikani. Također ovaj hadis upučuje na propisanost izdvajanja jednog dijela zekata na kategoriju ljudi čija srca treba pridobiti u islam i obiliti im iman, vjerovanje. كاجو زيشاني الله سبحانه وتعالى وقرآن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدقات تويزكات بريبادا سما فقراما سرماسما امسكينما اي اونما كيغا سكوبيا اي اونما كيغا ستريبا پريدوبتي To su oni o ima govorimo. I za otkup iz robstva i prezaduženima i usvrhe na Allahovom putu i putniku. Farivzatem min Allah. Farz, naredba od Allah. A Allah sve dobro zna i Allah je mudar. Pod ovu kategoriju, to jest oni čije, čija srca treba pridobiti u Islam, podpadaju oni muslimali koji su tek prihvatili Islam pa im srce treba ojačati i omiliti im jeru, pa im se dane od zekata da budu zadovolji, da ih to učvrsti u islamu. Takoljer potpadaju i oni koji su ugledni, čim će primanjem islama primiti mnogo drugih ljudi islam povodeći se za njima. Znači još uvijek nisu primili islam, ali daje im se od zekata, daje im se od zekata. ne bi to ih postaklo da prihvate islam? Pa ako oni prihvate islam, zanimat će i mnogi drugi ljudi prihvatiti islam, ugledajući se na, na, na njih. Također, pod ovu kategoriju potpadaju i nevjernici od čijeg zla se muslimani boje i strahuju. Pa im se dadne od zekata da poštede muslimane svog zla. Da im dozvole činjenje dave. Da im ne zabranjuju obožavanja Allaha i tako dalje. Znači, dadne im se od zekata kako bi se sačuvali njihovog zla. Nema smetnje u tome, znači, to je jedna od kategorija, jedna od osam kategorija kojima se daje, kojima se daje zekat. Ovaj hadith također upučuje i na to da je Allah, poslanik sallallahu alaihi wasallam, oblačio običnu odjeću, ono što mu je bilo dostupno, poznato od odjeće u njegovom narodu. Vidimo u ovom hadithu da je dosio neđranski ogrtač, a to je ogrtač koji je bio poznat i zastupljen među Arapima u to vremenu. I nije, a.s. nosao nikakvu posebnu odjeću, niti se isticao po odjeći od drugih ljudi, niti je nosa odjeću koja je prepoznatljiva. I nema sumije da je od Allahovih neizmjernih blagodati prema ljudima što im je stvorio odjeću kako bi njome prekrili svoja stidna mjesta i sačuvali svoj ponos, dostojanstvo i čast. Kako kaže dželal šano ja beli adem kad anzel aleikom libasen yuwari sawatik wariša o sinovi ademovi dali smo vam spustili smo vam odjeću koja će pokrivati stid na mjesta vaša aj raskošna odjela w ribasu takwa zalika khair ali odjeća bogobojaznosti to je ono najbolji zalika min ayati llahi dokazi da bi se oni opametili i šarijat iako je u osnovi dao čovjeku širinu u oblačenju to jest izbor u oblačenju prepustio je njegovoj slobodnoj voli i pored toga nije ostavio propise od djevanja nedefinisane či pojašnjena nam je kakva odjeća je dopuštena a kakva zabranjena šta smo obavezni prekriti od našeg tijela šta je pohvalno ili pokuđeno a šta je od toga zabranjeno i kada je oblačenje u pitanju Preovladava tevilni princip dozvoljenosti, znači osnova je da je dozvoljeno oblačiti svaku odjeću, dok ono što je zabranjeno ili pokuženo definisano je opštim pravilima i svjednicama, koje se većinom vraćaju na opća moralna vjerska načela, kao na primjer zabrana poisto između muškaraca i žena u oblačelju, zabrana oholosti, zabrano ponašanja ne bi rīkāi stanovnika vatre i slično tobe. zato je treba pripaziti na lijep izgled, prikladnost u oblačenju i oblačiti ono što ljudi inače oblače. A neko se sa šerijeto. Znati oblačiti ono što je zastupljeno u jednom narodu do djeći, a neko se sa šerijeto. I to je univerzalni šerijetski princip koji počiva na dva temelja. Prvi temelj, da se oblači odjeća koja je zastupljena u običajima naroda određene zemlje. Ali pod uslovom da se ti običaji nekose sa šariatskim normama. I Allah poslanih sallallahu alaihi sellem, kao što spominje Imam Ibn Qayyim rahimahullah, oblačio je ono što mu je Allah subhanu wa ta'ala olakšao od u svojoj zemlji. Čimo je običaj da nosi košulje, turbane, izar, Či donji prekrivač, rida, gornji prekrivač, kaput, oblačio odjeću od pamuka, od vune i tako dalje. Oblačio je odjeću koja je dolazila iz jemena, iz neđrana kao što smo vidjeli. I radi toga, sunnet Allahu poslanika sallallahu alihi wa sallam nalaže da čovjek oblači ono što je Allah olakšao od Ono što mu je Allah olakšao od, ono Allah olakšao od odjeće, koju nalazi u svojoj zemlji. Či znači da se ne opterećuje kada je u pitanju odjeća znači da ono što mu je olakšano pa makar ta odjeća bila i skupo i kvaliteta. i zato kaže poznati učenjak Ibnu Aqil da ne treba napuštati običaje naroda u oblačenju osim ako je riječ o haramu osim ako je riječ o haram odjeći znači odjeću ako je riječ o odjeći koja krši neke od šerijatskih smjenica u oblačenju Kao kao da bude odjeća žena Znači odjeća koja je specifična i prepoznatljiva za žene pa je obuče čovjek u tom slučaju zabranjeno. Ili da bude odjeća iz koje se razumije oholost, ili da bude odjeća koja prelazi ispod članaka kada su pitanju muškarci ili da bude odjeća koja odcrtava dijelove tijela koja odcrtava stidne dijelove tijela ili općento odcrtava dijelove tijela kod žene ili da bude odjeća koja je odjeća isticanja i slično tome. Ne treba napuštati običaje naroda u oblačenju, osim ako se ti običaje krše sa šerijatskim normama u odjeći. I zato kaže Imam Ahmed, Allah mu se smilovao, kada je video jednog čovjeka kako je obukao kaput prošaran bijelo crnim linijama. Pa mu je rekao ostavi to, ostavi tu odjeću i obuci odjeću koja se nosi u tvom narodu. I onda je dodao Da mu se Allah smiluje, ta odjeća je haram. Da smo sada u Mekki ili u Medini ne bi ti ništa prigovorio. To je zato što je ta odjeća bila poznata e, kod stanovnika Mekke i Medine. Ali ovaj čovjek obukao tu odjeću i otišao u Bagdad i nosao među stanovnicima Bagdada. Pa mu je Imam Ahmed sugerisao da ostavi tu odjeću i da je nenosa po Bagdadu zato što je to odjeća koja skreće pažnju. To nije odjeća koja bila zastupljena među tim narodom, nego je bila poznata kod stanovnika Mekke i Medine i zato mu ima Mahmed kaže da smo sada u Mekki ne biti ništa prigovorio, ali ovdje u Bagdanu nemoj nositi tu odjeću. I reksmo ovo je prvi temelj da se oblači odjeća koja je zastupljena u običajima jednog naroda. I drugi temelj, prvi temelj da se oblači odjeća koja je zastupljena u običajima jednog naroda pod uslovom da se ne nekosi sa šerijatskim smjernicama u oblačenju da ne krši neko šarijatskih pravila kada je u pitanju oblačenje i drugi temelj je zabrana oblačenja prepoznatljive odjeće ili na arabskom libasu šuhra to je odjeća s kojom se čovjek ističe među drugima znači, odjeća koja privlači pažnju koja je prepoznatljiva u narodu zato što je poslanik wasallam, zabranio da se nosi takva odjeća Kao što predosi uh, Ibn Umar radijallahu anhuma u hadithu koje ga zabilježio Ebu uh, Dawud u Sunanu, da je poslanik sallallahu aleyhi ve sellem rekao kaže onaj ko obuče odjeću isti calja, prepoznatljivu odjeću, Allah će ga na sunjem danu obuči u odjeću poniženja. I prepoznatljivom odjećom, Smatra se svaka odjeća koja izlazi iz običaja naroda, bilo da se radi o boji odjeće, ili stilu, ili svojstvu, ili načinu kroja i slično tome. Kaže šehol islam ibn Taymih, zabranjeno je oblačiti prepoznatljivu odjeću, a to je svaka odjeća sa kojom je cilj uzdizanje i iskazivanje uzvišenosti ili pokazivanje skromnosti i asketizma. Sve to su pokodile ispravne generacije ovog ummeta. Daći znači, svejedno, čovjek želio sa svojom odjećom da se istakne, da bude da privlači pažnju sa načinom te odjeće, sa stilom te odjeće, da privlači pažnju drugih kada hoda po ulici, pa se oholi na taj način ili da čovjek oblači skromnu odjeću, da oblači skromnu odjeću, poderanu, potrjepanu, kako bi kako bi ljudi rekli da je skroman, kako bi ljudi smatraju ga pobožnjakom, zahidnom i slišnom, i jedno i drugo je na istom stepenu. Znači ne treba čovjek niti da se oli niti da se ponižava sa odjećom, nego treba da oblači ono što je ustaljena odjeća, znači odjeća koja je normalna, koja je prihvatljiva među običnim narodom. I kažu mnogi od Selefa da je prepoznatljiva odjeća Libasu Šuhra, znači ono što je poslanik s.a.v. zabranio u ovom hadithu, Da je to svaka odjeća koja je uzrok da se čovjek pocijenjuje i omalovažava. Omalo znači da se pocijenjuje i omalovažava onaj koji je nosi. I svaka odjeća radi koje čovjek gubi ugled kod ljudi. Znači obučeš odjeću i kada te ljudi vide u, tom, u toj odjeći smiju ti se, omalovažavaju te i smijavaju te. Dobacuju jedni drugima i slično tome. Takva odjeća ulazi u značajnje ovog haditha. Znači zabrano je čovjeku, da oblači odjeću s kojom će sam sebe ponižavati i biti predmet izrugivanja i smijavanja drugi. Šerijat nije naredio posebnu odjeću. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odjeću svog naroda, ono što je on alejhi salatu ve selam nosio no, nosili su njegovi ashabi i nosili su njegovi neprijateli. Ebu Cehil, jebu Lahab, dva najveća neprijatelja Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve Nosili su turban, a i poslanik sallallahu alejhi ve nosio turban. Nosili su košulju, poslanik s.a. nosio košul, znači nije se isticao i razlikovao u toj odjeći od njih, osim što je poslanik s.a. ograničio i postavio određena pravila kada je u pitanju nošnja. Znači nećemo se slijepo povoditi za običajima jednog naroda u nošnji, nego ćemo nositi ono što oni nose, ali ćemo tu odjeću uskladiti sa šarijatskim, sa šarijatskim normama. Znači propisano je nositi odjeću, koja je zastupljena u određenom narodu uz pridržavanje za šarijetske norme u oblačenju. Da ne bude prozirna, da ne bude uska, da, slik, da ne oslikava tijelo, da ne pada ispod članaka kada su pitanju muškarci i da nije od svile kada su pitanju muškarci, da pokriva čitavo tijelo uz lice i šake i da nije izazovne boje kada su pitanju kada su pitanju žene. Znači to su otprilike neke smjednice Kada je u pitanju e, uputa Allaho poslanika s.a.v. E, u odjevanju. I zato kažemo da nošnja Turbana, Galabija, Marama, Palestinki i sl. tome da se to ne smatra nošnjom našeg naroda. Niti to nalaže sunet Allaho poslanika s.a.v. I tu praksu koju neki primenjuju kod nas u Bosni i u okolini Bosne, tu praksu treba napustiti. Zato što je ta praksa suprotna uputi Allaho poslanika sallallahu alihi wa sallam. Istina je, Allaho poslanik sallallahu alihi wa sallam nosio je turbane. Ali kao što smo rekli, iste te turbane nosili su i ostali mušnici. I ne postoji ni jedna vjerodostajna predaja koja nas postiče na nošnju turbana, ili koja nas postiče da nosimo galabje, ili koja nas postiče da nosamo arapske marame, palestinke i tako deli. I zato šeh, uh, uvađeni šeh Ibn Uthibin, bio je upitan da li se oblačenje turbana smatra sunnetom. Či znači, da li je od sunneta da čovjek oblači turban i da li je to pohvalo. Znači ovo mu je pitanje došlo u Arabi, u Arabi, znači gdje inače Porijeklo tih turbana, pa bo kaže šeheh Ibn Asimid Rahimahullah, ne, či oblačenje turbana nije sunnet, nego je to adet, običaj. I sunnet je da svaki čovjek oblači ono što oblače ljudi u njegovom narodu, osim ako se radi o onome što je u osnovi zabranjeno. Kaže Šejh ovo što smo rekli, ovo ovo smo rekli zato što se oblačenje odjeće koja je suprotna navikama ljudi smatra prepoznatljivom odjećom. To jest, odjeća koja se zove libas u A Poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio je oblačenje prepoznatljive odjeće. I zato kaže šehe Rahimahullah Ako se nalazimo u zemlji u kojoj narod oblači turbane Obućit ćemo i mi turbane A ako se nalazimo u zemlji u kojoj se ne oblače turbani Nećemo ih nimi oblačiti Kaže šehe mislim da se muslimanske zemlje Danas razlikuju u nekim zemljama Većinom se nosije turbani Dok je u drugim zemljama suprotno tome I Allah poslanih, sallallahu alaihi wa sallam Imao je običaj oblačiti turban zato što je to bio običaj u njegovom vremenu. I nije nam naredio, a.s. da nosimo turban. Naprotiv, zabranio nam je da nosimo prepoznatljivu odjeću. Ištega nam se želi ukazati da je sunnet u oblačenju da čovjek prati običaje svog naroda. Osim ako ti običaje krše nešto šerijatskih normi u oblačenju i odjevanju. Kaže šeh dalje, rahimahullah, ako bi predpostavili da muškarcima u običaj pređe oblačenje svile, na primjer. Či pretpostavimo, postane običaj jednom narodu da muškarci nose, nose odjeću od svile. U tom slučaju kažemo, to je haram i nećemo se povoditi za običajima naroda. Zato što nam je zabranjeno da nosimo odjeću od svile. Poslanik s.a.v. zabranio nam je da nosimo odjeću od svile. Bez obzira što je običaj jednog naroda da nose odjeću od svile, nećemo se povoditi u tome, zato što je to zabranjeno. Ili da pretpostavimo da se nalazimo u zemlji u kojoj je običaj da muškarci noši, nose odjeću koja pada ispod članaka. Znači običaj u jednom narodu, ljudi nose odjeću koja pada ispod članaka, kao što je kod nas. Nose pantalone, farmer, farmerice i itd. koje padaju ispod članaka. Kaže šeh Rahimullah, mi bi mu rekli, to je haram, mi vas u tome nećemo slijediti. Znači nećemo se slijepo povoditi za običajima naroda. Taj običaj, ako je običaj protesti sa šarijatskim pravilima u oblačenju i odjevanju, onda se nećemo povoditi za običajem, nego ćemo obući odjeću koja je dozvoljena i uskladiti tu odjeću koliko je moguće sa običajima tog naroda. I zato oni koji oblače takvu nošnju u našim zemljama, u našim okolnostima u današnjem vremenu, Saudijsku, Jemensku, palestinsku, Pakistansku, Afganistansku i sl. tome, nemaju za to nikakve nagrade. Znači to što se muči, što oblači marame, što oblači galabije, što oblači e, neku odjeću koja nije poznata kod nas, znači nemaju za to nikakve nagrade. I to se ne smatra islamskom nošnjom. To se ne smatra islamskom nošnjom. Znači to je nošnja koja je običaj jednog od tih naroda, no, običaj afganistanaca, običaj pakistanaca, običaj palestinaca, običaj saudijaca, običaj kovajčana i slično tome. Znači nema veze sa islamom ta odjeća, to su običaj jednog naroda. I ne se takva odjeća ne smatra se takva odjeća islamskom nošnjom, a lahko mogu zaraditi greh kod uzvišenog Allaha. Zato što mogu ući značenje hadisa kojeg smo spomenuli, da onaj koji bude oblačio odjeću isticanja, da će ga Allah odjenuti u odjeću poniženja na sudnjem danu. I onaj koji oblači takvu odjeću u narodu u kojem takva odjeća nije rasprostranjena, nije običaj da ljudi oblače takvu odjeću, Naci takav se suprotstavlja sunnetu Allahov poslanika sallallahu alejhi ve odjevanju, odjeću obaci prepoznatljivu odjeću koja je strogo zabranjena u hadisu. Takav je povod da drugi ljudi greše kada se smijavaju sa njim. Naci bio je povod da ga ljudi ti smijavaju jer da je obukao normalnu odjeću ne bi ga ljudi smijavale. Sam sebe izlaže omalovažavanju i gubljenju ugleda. I time se uzdiže iznad drugih ljudi. Naci možda on to predstavlja kao islamska nošnja, kako on slijedi sunnet kako on... U stvarnosti mnogi od takvom odjećom se uzdižu iznad drugih uzdižu iznad drugih ljudi. I čak ako bi rekli ostavljajući raspravu, ako bi im priznali to što vi nosite to islamska odjeća, to islamska nošnja, opet bi bila zabranjena radi štete koju nanose tim oblačenjem drugim muslimanima. Zato što je šariatsko pravilo da se ostavlja od dvije štete manja da se ostavlja od dvije štete manja a nema sumnje da je ostavljanje nećega što ostavi muba dozvoljena stvar kao što je odjeća manja šteta od mjeriskog ismijavanja sa muslimanima i omalovažavanja vjere i vjerskih svetišta psovanja Allaha poslanika džamija i slično to. Či često ljudi kada obuku takvu odjeću psuju muslimane i smijavaju se i smijavaju se sa sunnetom poslanika sallallahu ase. Možda opsuju Allaha. Ko je bio sebeb toga? Bio je sebeptoka na kojoj obuku takvo odjeću. I zato treba ostaviti taj običaj. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Vela tesbu alladine min dunillahi fiyasbu Allah adwan bighayr". Ne psovati one koje oni dozivaju pored Allaha da ne bi oni nepravedno i bez znanja psovali Allaha. Aći znači, psovati lažna božanstva, kipova i slično tome. To je propisano, to je to je jedan od vidova imana. Tako čovjek iskazuje svoj iman zato da se odreče drugih lažnjih božanstava i da ih vrijeđa i da da se smijava sa njima. Ali ako će to biti sebeb, ako će to biti sebeb, da oni psuju Allah, onda nemoj niti vrijeđat njihove. Zato što, što ćeš biti sebeb da se Allah psuje. Manja šteta je da ti ostaviš psovanje nego da psuješ pa da oni psuju Allah. To što će oni psovat Allah to je veća šteta nego što će, nego šteta koja se nalazi u tome da ti ostaviš psovanje njihovih lažnjih božanstava neki od takvih koji oblače takvu odjeću imaju određene šubhe pa jedna od ti šubhi je da kažu kako se oni ugledaju toj nošnji na Allah-u poslanika sallallahu alaihi wa sallam Allah djel lešenu kaže fi vi u Allah-u poslaniku imate najljepši, najbolji primjer kažemo im na to da je to pogrešno tumačenje ajet jer se ajetom podrazumijeva ugledanje ugledanje na Allah-u sallallahu alaihi wa sallam u vjerskim propisima i poslaničkim vrlinama, ale ne u adetima i običajima. Kao što je stav poznati ashaba Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije se razlikovao u adetima od svog narada. I ovo je ono što oni jedu, oblače ono što oni oblače, jahao iste jahlice, pio iz istih bunara, koristio isto posuđe, osim onoga što mu je Allah zabranio, poput svinskog mesa, poput posuđa od zlata i srebra, svile i tako dalje. Također, kažu neki od onih koji oblače takvu odjeću, Kako je muslimanima naređeno da se razlikuju od nevijenika i velikih grešnika u odjevanju. da znači, na, naređeno je da se razlikuju od nevijenika u odjeći. Jer je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, men tešabbaha bi qavmin fahuamilhum, ona ako se poistovjeti sa jednim narodom, on je od njih, kažemo, to su riječi istine s kojima se želi opravdati ono što je nije istina. Znači, praksa poslanika sallallahu alaihi wasallam najbolje pojašnjava Značenje njegovih riječi i pogrešno je, bukvalno, shvatiti spomenuti hadith. Islamski učenjaci su pojasnili da se pod poistojećivanjem, pod tešebbuhom, misli na ponašanje nevjernika u onome što je specifično i posebno samo za njih. Kao da čovjek oblači odjeću koju ne oblači osim nevjernici i veliki grešnici, poput uskih pantalona za muškarce ili crkvene odore ili kratkih pantalona iznad koljena što nije običaj muslimana ili da oblači dresove nekih sportaša i sl. tome što nije običaj muslimana, u tom slučaju značenje tog haditha je ispravno. Ili ta stvar se može e, spomenuti pod značenjem mogu haditha. A da se koristi taj hadith kao dokaz da se općenito čovjek treba razlikovati u svim stvarima od nevijenika, to je pogrešno tumačenje i niko od učenjaka nije tako e, shvatio taj, taj hadith nego su pojasnili da je poistovječivanje, koje se spominje u ovom hadithu, da se odnosi na poistovječivanje o ponašanje nevjernika u onome što je specifično samo za njih. Znači da čovjek ponaša nevjernika u onome što je specifično za njih. Dok ono što je e, rasprostranjeno i među muslimanima i među nevjernicima od adeta, od običaja, u tome nije zabrajeno da čovjek nosi istu odjeću ili da, da, da slijedi iste običaje kao, kao i nevjernici. Također bito je da da osnova i porijeklo odjeće ne igra veliku ulogu kada se običaji promijene i smješaju. Na primjer, dotična odjeća možda vodi porijeklo od nekog nevjerničkog naroda, ali je vremenom postala zastupljena kod svih ljudi i ne nosi ničije obilježje. Takva odjeća nije sporna. Dakle, znači, možda osnova neke odjeće vodi porijeklo od nevjerika, ali se vremenom rasprostranila ta odjeća Međunarodom, znači nosaju je i muslimani i nevijenici i i, i svak, svake druge sorte ljudi, svi je nosaju, znači postala je općenito zastupljena među ljudima, u tom slučaju njeno poreklo ne igra ulogu, znači njeno poreklo ne utiče na propis. I ta odjeća postala je od običaja jednog naroda i sama po sebi nije sporna, sama po sebi nije sporna, Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Uh, molim Allah subhanahu wa ta'ala da ve reči budu dokaz za nas, a ne protiv nas. I molim ga subhanahu wa ta'ala da nas uh, obdari ispravni razumiewanjem veri i da nas učin od iskrenih i dosenih sledovnika sunnata Allaho posanika sallallahu alaihi wasallam a naša poslena da rabbil alamin wa salatu wa salamu ala nabiina Muhammadu ala alihi